Урсула Легуїн. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Тим часом гет просушив над вогнем свій плащ. Спочатку висохло сріблясте хутро пелаві, а щойно нагрілася тканина, хлопець загорнувся у плащ і вмостився просто на землі біля вогнища. «Лягайте спати, люди добрі», – сказав гет своїм мовчазним господарем і, поклавши голову на піщану долівку, заснув. Три доби провів молодий чеклун на Беззаменному острові. Коли він прокинувся першого ранку, то відчув біль у всьому тілі. Його лихоманило, а м'язи судомило від утоми. Весь день і цілу ніч Гет пролежав біля вогнища, немов колода, прибита до берега. Наступного ранку він ще відчував неприємну млість у м'язах, однак уже зрозумів, що незабаром одужає. Гет одягнув зашкáрублий від морської солі одяг, бо випрати його було ніде, і вийшов на двір щоби з'ясувати, куди саме його заманила підступна тінь. То була скеляста мілина, занесена піском, яка мала майже милю завширшки і, може, трохи більше, ніж милю завдовжки. З усі біч острівець оточували мілини та рифи. Тут не росло жодного дерева чи кущика, не було ніякої рослинності, крім притолоченої вітром трави морячки. А в хатині між дюнами серед безмежної пустелі моря жили старий зі старою, забуті цілим світом. Їхня неоковирна оселя була зліплена з прибитих морем гілок і дощок. Воду, яка була дещо солоноватою на смак, старі брали із кринички, викопаної за халупою. Їли вони рибу і молюсків, збирали на березі морські водорості. В хаті були голки та рибальські гачки з кості, волосінь із висушених риб'ячих жил і палички для добування вогню. А пошарпані шкури насправді були не козячими, як спочатку подумав Гет, а тюленячими. Адже саме на таких маленьких острівцях тюлені влаштовують своє лежбища, де підростає їхній молодняк. Мабуть, крім тюленів, на острів не запливав більше ніхто. Старі злякалися геда не тому, що подумали, ніби він дух чи чаклун, а саме тому, що він був людиною. Вони вже давно забули, що в світі живуть інші люди. Нездоланий жах пойняв старого, що й ногет з'явився у хатині. І цей страх ні на мить не покидав його. Коли йому здавалося, що гет підійшов до нього надто близько, він, шкутильгаючи, тікав гет і насторожено зиркав на хлопця, ховаючи погляд під кошлатою та брудною чуприною. Попервах варто було гету поворухнутись, як стара завиваючи, ховалась у куполах міття. Але згодом, коли молодий чаклун поринав у дрімотну лихоманку, то крізний спокійний сон не раз зауважував на собі її пильний і спостережливий погляд. Через деякий час жінка вже приносила йому воду. Коли Гет вставав, щоб напитися, вона лякалась і кидала мушно на підлогу, розклюпуючи воду, а тоді заходилася голосити, витираючи сльози довгим сивим волоссям. Тепер вона спостерігала за тим, як Гет майстрував щось із уламків старого човна і прибитих морем дощок, застосовуючи свій хист човняра і промовляючи магічні закляття. Він допомагав собі кам'яним веслом, яке взяв у діда. Однак для ремонту старого човна чи для побудови нового бракувало дощок, тому магія чари стала йому у великій пригоді. І все ж Тарас постерігала не стільки за Гедовою роботою, скільки за ним самим, і вираз жаху не сходив з її обличчя. Але трохи згодом вона подалася до скель і невдовзі повернулася з гостинцем – пригорщею мідій. Гед вдячно прийняв її дарунок і з'їв молюсків сирими і вологими від морської води. Старенька зрештою посмеливішала. Вона пішла до хатини і повернулася назад, тримаючи в руках замотаний у гончірку пакунок. Сором'язливо, не зводячи погляду з Геда, вона розгорнула і показала йому те, що знаходилось у згортку. То була маленька дитяча сукня із шовкової парчі, обшита перлинами, поплямлена морською сіллю і пожовкла від часу. Виріс оздоблював візерунок із перлин, який Гед відразу впізнав. Подвійна стріла богобратів Каргатської імперії – увінчена царською короною. Стара жінка зі зморшкуватим брудим обличчям, вбрана у мішкуватий одяг і тюленячої шкури, показувала пальцем на себе, а потім на дитячу сукню, посміхаючи слагідною, щирою посмішкою маленької дівчинки. Із потаємної кишені під подолом сукні вона витягла невеличкий предмет, простягнувши його гедові. був шматочок темного металу, можливо, уламок браслета чи половина каблучки. Гет подивився на цей уламок прикраси, але бабуся показала жестами, щоб він узяв його собі, і наполягала доти, доки він не сховав дивний подарунок у кишеню. Тоді вона задоволено кивнула головою і посміхнулася. Потім знову дбайливо загорнула сукенку в заяложену ганчірку і почвалала до хотини, щоб сховати свою реліквію. Гедеве серце наповнилося жалем. Він здогадувався, що ці двоє могли бути нащадками якогось царського роду Каргатської імперії. Можливо, тиран-імператор, ненаважуючись пролити царську кров, вислав їх на пустельний острів далеко від Карагоат, де вони мали або вижити, або померти. Один із них тоді був десятирічним хлопчиком, а друга сміливою маленькою принцесою у шовковій сукенсі, обшитій перлами. І вони жили тут, на скелі посеред океану, Жили самі одні, може, років сорок чи п'ятдесят принц і принцеса країни самотності. Гед не знав, напевне, чи його здогад має ґрунт під собою. Він дізнався про це набагато пізніше, коли пошуки каблучки Ерет Акбе привели його у каргат до священих гробниць Атуану. Третя ніч принесла гедові полегшення настав тихий блідий світанок. Почався день зимового сонцестояння, найкоротший день року. Невеличкий човен, зроблений зі шматків дерева та скріплений магією, був готовий до відплиття. Гед намагався сказати старим, що може відвести їх туди, де живуть люди, наприклад, до Гонту, Співі або Каргоату. Звісно, якщо вони цього забажають, адже море біля Каргатських островів досить небезпечне. Та старі не захотіли покидати свій пустельний відлюдний острів. Жінка, здавалося, не розуміла того, що Гед намагався їй пояснити жестами й тихими словами. А чоловік зрозумів, але відмовився. Адже всі його спогади про минуле та про інших людей були страхітливим дитячим сном, наповненим кров'ю, криками та воїнами-велетнями. Усе це Гет прочитав на його обличчі, коли він заперечливо похитав головою у відповідь. Отже, на третій день Гет набрав у бурдюк із тьоленічої шкіри прісної води і налаштувався в дорогу. Щоб віддячити старим за хліб та сіль, хлопець наклав чари на їхнє джерело із солоноватою водою. І враз серед пісків задзіркотіла прозора та смачна вода, немов текла вона із високих гір Гонту. Те джерело і досі служить людям. Завдяки йому острівець навіть нанесли на карту. моряки називають його островом джерельної води. Та вже давно немає тут ветхої хатини, а шторми позмивали всі сліди присутності двох істот, котрі провели тут своє життя і померли на самоті. Старі сховалися в хатині, і не виходили звідти, ніби боялися побачити, як гет відпливає від піщаного берега у безмежне море. Північний вітер наповнював чарівне вітрило, і човен стрімко помчав морем на південь. Тепер погоня видавалася гедові доволі химерною справою, адже він чудово розумів, що полює за невідомою істотою, не маючи жодного уявлення про те, в якому куточку земномор'я її слід шукати. Йому доводилося сподіватися лише на власні відчуття і на щасливу долю адже він нічого не знав про Тінь, зрештою, як і вона про нього. А втім зараз Гет усвідомлював головне. Тепер він мисливець, а не здобич. Заманивши його на скелі, Тінь змогла заволодіти ним тоді, коли він напівживий лежав на березі і блукав у темряві дюнах, але вона не скористалася своєю перевагою. Тінь хоча й заманила його у пастку, але відразу втекла, не наважившись зустрітись із ним вічнавіч. Усе це підтверджувало слушність, огіонових слів, потвора не зможе застосувати його силу, доки Гет переслідує її. Отже, він мусить йти за нею у слід, не зупиняючись ані на мить, хоча потвора лейбонь вже давно втекла із поверхні безмежних морів. Тож тепер Чаклун міг покладатися лише на попутний вітер і на свої непевні здогади та відчуття, які зрештою неодмінно підкажуть йому, куди належить прямувати. У вечірніх сутінках вдалині ліворуч по курсу Гет невиразно побачив широку смугу суші. Либонь то був остров Карегоат, що знаходився на перехресті найжвавіших морських шляхів Каргів, білошкірого варварського народу. Гет пильно вдивлявся у море, щоб завчасу помітити будь-яке велике каргатське судно і приготуватися до зустрічі з ним. У його голові майнула дитяча згадка про той багряний ранковий туман, що стелився над рідним селом. Він згадав каргатських воїнів у обладунках, палаючий будинок, і запах диму. Коли ці давні спогади потривожили серце, Гет несподівано зрозумів, що тінь навмисно заманила його сюди, закинувши човен у володіння немилосердних каргів з надією на те, що ці варвари уб'ють чужинського чаклуна. Гет плив на південний схід, і острів зник із поля зору ще до того, як настала ніч. Хлопець голосно заспівав зимову пісню, а потім на спів із подвигів юного короля. Адже цих пісень Завжди співалося на святі сонцестояння. Голос Геделу навгучно, але його відлуння майже одразу гасло у неосяжній тиші моря. Невдовзі настала ніч, і небо засіялося зимовими зорями. Цієї найдовшої уроці ночі він не спав, а спостерігав, як сходять зорі, пливуть над його головою і розчиняються у далеких чорних водах. А тим часом невгамовний зимовий вітер ніс його човник на південь по невидимих хвилях. Інколи гет дозволяв собі на мить задрімати, однак відразу ж прокидався. Адже його суденце було дуже ненадійним. За допомогою магії гет зліпив його зі старих дощок та корабельних уламків. І якщо постійно не підтримувати формотворчих заклять, то човен невдовзі розсиплеться на друзки. Та й вітрило, зіткане з повітря і чарів, недовго би витримало такий потужний вітер, якби гет заснув. Воно б умить перетворилося на подих вітру. Чаклуючи над своїм човником, Гед застосував могутню магію, та коли предмет, на який накладають закляття, є дуже ненадійним, то чари потрібно постійно поновлювати. Тому спати було ніколи, і хлопець був на поготові протягом цілої ночі. Звичайно, аби Гед обернувся соколом чи дельфіном, йому було б набагато легше, але Огіон попереджав його про небезпеку перетворень. А Гед уже знав ціну Огіоновим парадам. Отже, він продовжував плисти на південь під зоряним зимовим небом. А невдовзі після того, як зійшло сонце, він побачив перед собою землю. Однак човен тепер ледве рухався, бо з початком дня на морі настав повний штиль. Гедне повне вітрило легеньким чарівним вітром і погнав човен до берега. Коли хлопець побачив перед собою землю, його серце знову наповнилося тим самим страхом, від якого німіло тіло, який колись змушував його втікати світ за очі. Але зараз він оперто рушив на своєму страху, немов мисливість, що вистежує здобич за запахом, розуміючи, що хижак будь-якої миті може напасти на нього зі своєї засідки. Гет відчував, що тінь десь поряд. То була досить дивна земля. Те, що здалеку видавалося непорушною стіною стрімчастих гір, насправді виявилося кількома довгими згористими скелями, між якими звивалися вузькі, неглибокі протоки. Колись на Роуку у вежі майстра-істиномовця Гет простудіював немало карт і лоцій, але всі вони давали уявлення лише про розташування островів архіпелагу та внутрішніх морів. А зараз він опинився у відкритих східних широтах, а тому навіть не здогадувався і не знав, що то за острів розкинувся перед ним, що ховалося за прибережними скелями і що чигає на нього в тутешніх лісових нетрях. Усвідомлюючися це, геть керував човен просто до берега. Над островом височіли темні увінчені лісами гори, стрімкі урвища нависали над човником а сам гет за якусь мить змог до нитки. Розбурхані хвилі, що билися об скелясті береги, вибухали міріадами бризок. Чарівний вітер, напинаючи вітрило, спрямував його човник між двома високими мисами у вузьку протоку, що вела у глиб острова. Море, затиснуте з двох боків у цьому створеному природою каналі, ніколи не знало спокою і билось об скелясті береги. В стрімчасті кам'яні крутосхили спускалися просто у темну морську воду, на поверхні якої холодними тінями відбивалися їхні вершини. Тут було безвітряно і дуже тихо. Тінь змогла заманити геда на Оскільське торфовище, тепер зуміла підступно спровадити його човен на мілину біля безлюдного острівця. Можливо, тепер вона чигає на нього. Хто знає, яку пастку вона приготувала цього разу. Гед не мав про це гадки. Почувався виснаженим від постійного страху, а відтак і не вагався, розуміючи, що потрібно йти вперед і продовжувати полювання, невідступно переслідуючи зло. Він плив дуже обережно, пильно стежачи за протокою, обабіч якої височили стрімкі скелі. Світло зимового дня залишилося десь позаду. Тут панувала напівтемрява, а відкрите море біля входу до протоки тепер здавалося далекими, яскраво освітленими воротами. Похмурі замщілі скелі нависали вже над самою головою Геда, а протока дедалі вущала. Човен опинився посеред міжгір'я, кам'яні схили якого були подірявлені печерами, а вкриті рінню пагорби поросли миршовими деревцями, коріння яких наполовину повилазило назовні. Все наче завмерло у цьому тихому похмурому місці. Біля величезної кам'яної скелі брижилася у возеньку, немов струмок, жолобі, темна морська вода. Тут протока заходила у глухий кут. І серед цього каміння гнилих дерев та коріння, що звисали просто зі згори скель, човен виглядав принаймні недоладно. То була пастка, темна пастка в череві кам'яної гори. Далі дороги не було. Гет, за допомогою чарів, обережно розвернув човен, допомагаючи собі веслом, щоб не наштовхнутися на підводне каміння і не заплутатися у коріння дерев. Він уже приготувався викликати чарівний вітер, щоб повернутися до моря. Як раптом слова закляття застигли у нього на вустах, а серце завмерло в грудях. Геду зернувся. У човні у нього за спиною стояла тінь. Якби Гед хоч на мить забарився, то його б уже не було серед живих. Та він був на і встиг упіймати потвору, що в юном звивалася у його дужих обіймах. Тепер він не міг уже покладатися на магію, а лише на силу власного тіла, його жагу до життя, яка протистояла небуттю. Не сказавши слова, Гет просто кинувся на ворога. Човен захитався і занурився під воду. Нестерпний біль обпік юнакові руку і не вщухав, наповнюючи груди крижаним холодом. Гедові на мить здалося, що він осліп. Хлопець не бачив того, що тримав у руках. Це була тільки пітьма, морок, порожнеча. Гет спіткнувся і заточився вперед. Щоби не впасти, вхопився за щоглу. Несподівано яскравий спалах світла повернув йому зір. Він знову побачив тінь, яка, вирвавшись від нього, зібгалася в клубок, завмерла у повітрі, потім раптом розгорнулася широкою, як вітрила, стьожкою і за мить закрутилася над головою чорними клубами диму, пошматованими вітром. А відтак, стелячись над водою, полинула просто до осяяного яскравим світлом виходу з кам'яного мішка. Ге допустився навколішки. Його утле суденце захиталося, ледве втримавши рівновагу на неспокійних хвилях. Упавши на дно човна, хлопець заціпенів, судомно хапаючи пересохлими губами повітря. І лише холодна вода, що почала просочуватись крізь щілини у днищі човна, привела його до тями. Він з'ївся на ноги, спираючись на щоглу, і, зосередившись, поновив, утримуючи чари. Хлопець дуже змерз і втомився. Біль пронизивав руки і плечі. Йому дуже кортіло лягти тут, у темному місці, де вода цілується з камінням стрімкого підніжжя гори. Лягти і надовго заснути, дослухаючись до тихого шеврання. Він не знав, чи виникло те бажання під впливом чар, насланих тінню, а чи воно було наслідком безсонних ночей, голоду та фізичного виснаження. Проте гед вирішив боротися до кінця. Він примусив себе наповнити вітрило чарівним вітром і спрямував човен у відкрите море, залишаючи позаду протоку, в яку його заманив підступний ворог. Страх перед потворою розвіявся, але це не принесло гедові радості. Переслідування скінчилося. Тепер юнак не був ні мисливцем, ні здобиччю. Він утретє зустрівся з тінню Вічна Віч, і хоча й зумів схопити її голими руками, та не зміг утримати. Тож тепер між ними утворився міцний зв'язок, який нічим не можна розірвати. Відтак йому вже не потрібно переслідувати і ловити потвору. Вони зв'язані між собою довічними узами і не можуть існувати нарізно. Їхня зустріч неминуча і вона відбудеться там і тоді, де призначено долею. А до того часу в цілому світі не знайдеться такого місця, де б Гедовий було затишно. Він не матиме спокою ні вночі, ні вдень, ні на землі, ні на морі. Тепер він знав, і важка то була істина, що йому не треба виправляти давні помилки, а належить завершити почати. Коли він виплив із темного міжгір'я, перед ним розкинулося море, осяєне промінням вранішнього сонця. В півночі дув легенький вітерець. Гет напився води зі шкіряного бурдюка і спрямував човен уздовж берега до західного мису. Незабаром він вийшов до широкої протоки, за якою виднівся ще один острів, розташований на відстані кількох миль. І тут він упізнав це місце, пригадавши карту східних широт. То були два відлюдних острови, відомі як Західне і Східне Ручища. Вони тягнули свої спотворені скелями пальці до каргацьких земель. Гет проплив між островами і продовжив свій путь. А коли у другій половині дня небо затьмарили темні штормові хмари, він пристав до берега у південній частині Західного острова. Неподалік геть побачив невелике поселення біля гирла річки, що впадало у море. Гедови було геть байдуже, як його зустрінуть. Він мріяв тільки про те, щоб напитися води, зігрітися біля вогню і виспатися. Мешканці селища виявилися боязкими та сором'язливими людьми. Один лише вигляд чарівної патериці наводив на них священий жах. І хоча його шкіра була темнішою від їхньої, вони віддали Гедові належне, захоплюючись мужністю чужинця, котрий самотужки здолав бурхливе зимове море. Остров'яни напоїли і нагодували чаклуна. Їхня гостинність і м'яка говірка, вони, як і Гед, розмовляли гардійською мовою, сердечним теплом зігрівали його душу. Крім того, на острові Гед нарешті зміг скупатися у гарячій воді, змивши зі свого тіла морську сіль. А потім для нього постелили м'яку постіль, і знесилений юнак поринув у глибокий сон.